WRSUFM, New Brunswick. Be is, hogy most valójában melyikőjük volt az utolsó. Vécsei egyébként a szolnoki csata után annyira összeveszett Damjanicsal, hogy nem is álltak szóba egymással. Az aradi vesztő helyen viszont a legenda szerint vécsei, akinek utolsó. Lévén már nem maradt senki, akitől elbúcsúzhatott volna. A felakasztása előtt Tétován körülnézett, majd letérdelt, az előtte felakasztott, már halott Damjanics előtt, és a büszke magyar gróf megcsókolta a szerb paraszt tábornok kezét. Később, október 25-én agyonlőtték Kazinci Lajos Ezredest, akit a 14. aradi vértanúként szoktak emlegetni, és erre a sorsra jutott a legendás lenkei tábornok is. Ő azonban a börtönben megtébolyodott, és néhány hónappal később az aradi kazamatákban halt meg. Még 1850 márciusában is születtek hadbírósági ítéletek Aradon, az elítéltek egy részét átszállították más börtönökbe, például Olmützbe, Munkácsra, Pestre vagy Kufsteinbe de több száz rabot az aradi vérbárban őriztek. Az utolsó aradi 48-as foglyot virág Gedeon őrnagy csak 1858-ban szabadult. Nem véletlen, hogy kosút azon a fonográfhengeren, amely megőrizte a hangját, aradot a magyar Golgotának nevezte. A széles körben elterjedt legenda szerint az aradi 13 kivégzésének az előestéjén az osztrák börtönőrök vidám sörözéssel mulatták az időt, és emiatt régi szokás, hogy erre emlékezve a magyar ember sörrel nem kocint. Bár erre egyesek szerint ez a nemzeti fogadalom csak 150 évig volt érvényes, tehát most már, lehet kocintani. A kutatók azonban egybehangzóan azt állítják, hogy a legenda forrására semmiféle bizonyíték nincs, még azt is feltételezik, hogy mindössze a konkurens borkereskedők találták ki az egészet, hogy a sört amolyan nemzetietlen italnak tüntessék föl. A sörrel kocintó osztrák börtönőrök története tehát nagy valószínűséggel csak a bakkorszakban elterjedt mesed, de hát azért szépek ezek a nemzeti legendák, mert vannak, és mert elhisszük őket. Együtt élünk velük annyira, hogy nem is csak mi ismerjük őket, hanem mások is. Diákkoromban ezt írja ez a szerző. Prágában a híres kehely sörözőben cseh fiatalembertől hallottam, hogy ők tudják, hogy a magyarok nem kocintanak sörrel, sőt azt is, hogy miért. Kedves hallgatóink, most hallgassuk meg, Jókai Mórnak a szövegére írt zenét, nem vagytok halvati hősök. Ők nem panaszkodtak, amikor ők győztek, ők nem dicsekedtek. Kicső bukásukról mesélnek a holta, kicső bukásukról beszélnek a Nem vagyok halvati bőség, nem vagyok halvati ősök, nem vagyok halvati bőség. Letették a fegyver. Kegyetlen síjukban, nem vagytok halvati ősök, nem vagytok halvati ősök, nem vagytok halvati ősök, nem vagytok halvati ősök, nem vagytok halvati Kedves hallgatóink, nem szeretném ezzel befejezni a megemlékezést, szeretnék két verset önöknek lejátszani. Az első Tompa Mihály a gójához. Tompa Mihály a gójához. Megenyhült a lég, vidul a határ. S te újra itt vagy Jó gúlya madár Az úcska fészket megigazgatod Hogy ott kikölthesd Pejhes magzatod Csak vissza Vissza Meg ne csaljanak csalárd napsugár és síró patak Csak vissza Vissza nincs itt kikelet Az élet fagyva van és megdermedett Ne járj a mezőn Temető van ott ne menj a tóra, vértől áradott. Toronytetőkön nézvén nyug helyett tüzes üszögbe léphetsz, úgy lehet. Házamról jobb, ha elhurcolkodol, de melyiken tudsz fészket rakni? Hol kétségbesést ne hallanál alul, s nem félhetnél az ég villámitól. Csak vissza, vissza, délszigetje vár, te boldogabb vagy, mint mi. Jó madár, neked két hazát adott végzeted. Nekünk csak egy volt, az is elveszett. Repülj, repülj, és délen valahol a bújdosokkal, ha találkozol, mondd meg nekik, hogy pusztulunk, veszünk, mint oldott kéve széthul nemzetünk. Sokra sír, sokra vakbörtön borul, kik élünk, járunk búsan, szótlanul. Van, aki felkél és sírván megyen új hont keresni, túl a tengeren. A mennyasszony meddőségért eped. Szüle nem zokog, holt magzat felett. A vén lelke örömmel eltelik, hogy nem kell élni már sok ideig. Beszéld el, ah, hogy... Csalázott ránk! nem elég, hogy mint tölgy, kivágatánk a kidült fában őrlő szú lakik, honfira honfi kivádaskodik, testvért testvér, apát fiú elad. Mégis, ne szóljon erről a Ne, nehogy ki távol sír -e nemzeten, megutálni is kénytelen legyen. Gyász szallagok közt az édes már megint sírva fakadt. Fél a fű, a füst is, ilyet tenleg Félelem dobog a házban, a tájban, körös körül. Fekete bársony koloncok pörvé. Várjó koszorú fölöttem, Rajtam ideg Kozma Andor, a Kartágói haranguk. A pápai öreg kollégium terme csupa véndiákkal zsúfolásig telve. Ajkuk néma, mint a faragott képeknek, pedig verekedő vadfickók lehetnek, több homlokon arcon beforrat sepphelyek, Kemény hideg vasra valló emlékjelek, Van kinek hiányzik fél keze, fél lába, Ilyenek is járnak pápán iskolába. Ki históriában kutat világeszmét, Tudós Bocsor István professzor tart leckét. Tavaly Debrecenben még enyíng követje, Alig egy fél éve még tömlöcre vetve, Most Bécs kegyelméből, rendőrtől figyelve, Megint katedráján a hatalmas elme tilalmas részére a honi történet, hanem kartágórul s Rómáról beszélhet. Én beszél is bőven ékes szavú ajka. Visszatért diákok szomjan rajta. S a dicső Kartágó, mondja a professzor, végső diadalra keseredett akkor. Ezer éves múltját üti vala arcul, hogyha lemond gyáván a rátukmált harcrúl. Maga döjfös Róma, egyedül, ha támad, nem győz hős haragján kartágó hadának. Barbár Massinissa, Gaz numit szövetség, ez pecsételé meg Kartágó elestét. Ám kartágó népe a bús végveszélyben nagyszerű halálra buzdult föl kevéljen. A nemzeti zászlók lobogtak, kibontva, tódultak alájuk, nőtt a had naponta, kartágói férfit, asszony nem marasztott. Hont védeni mentek, urak és parasztok. Kereskedőt, üzlet, mesterembert szerszám nem kötött le többé. Beálltak ezerszám, s a zsönge diákok az iskolapadját fegyverért esengve önként odahadják, Ó, a boldog ifjak, épp erős legények, mint irigylik őket, rokkant lábú vének, és ezek is elmentek, nem súlyos sújthatva mással, sújtani az ellent bátor bölcs tanáccsal, talpra, pún fegyverre, ne hagyd ős hazádat, nincs kard, egyenesre igazítsd kaszádat, nincs elég húr íra, hogy nyiladröpítsed, van hajuk a nőknek, kösd rá, s azt feszítsed, lelkes honlányok örömest lenyírják, s szereli aranyhúr a harcosok íját. De a hadhoz pénz kell, s nincs már. Rég raboly a Róma, kiürült a kincstár. Kartágói delnők, híres csodaszépek, viselnek gyémántot, igazgyöngyös éket, s maragdot, rubintot, zafírt, ametisztet, napkeleti topázt, díszét minden dísznek, s most leszedik sorra, ami rajtuk drága, s közkincsül teszik le honukoltárára. Ó, szent hazafiság, magasztos tűzláza, az egész kartágot felgyújtja, felrázza mindent a hazáért. Kiki egyetértett? Sem Isten, sem ember. Első a közérdek. írt tornyot, templomot döntöttek, és a harangokból ágyukat öntöttek. Mi prelekció ez? Úgy zeng, mint az égbolt. Eszmél a professzor. Elhallgat. Elég volt. Hogy is volt? Kartágú, Harangok és ágyú. Mi anakronizmus? Tudatlan és bárgyú. És mégis. A teremben nem mosolyog senki. Csönd van. Tűzes arcok, és könnyezik mindenki. Nem szól a professzor. Ha még szólna, torkán kitörne, mely folytja a zokogás orkán. Ül sokáig Némán, sóhajt keserveset, s elesett. Most az aradi vértanukra való emlékezést egy imával fejezzünk be. Jöjj el, Úristen, Segíts meg minket ügyünkben! Adj erőt az ellenségen, Melyre ág tör, mint szüntelen, Áborgod minket hitünkben! Bízik ő sokaságában, Hegyverében jól már ő magában Hogy nincsen már elvilában Ki megroncs a hatalmában Az érte néked könyörgünk Támadj fel most mi mellettünk Emeld fel zászlódat köztünk Hűadalmunkban légy velünk Biztos, hogy meg ne Mi szívünket, fegyverünket, Tőlünk elnevelt eszünket, Egyengesett seregünket, Rettesd meg Érvén, jó szerencséken örülvén adunk hálát, felemelvén szemeinket, és dicsérvén tíged mindörökké Kedves hallgatóink, az aradi vértanukra emlékeztünk. Mint ahogy mondtam, hogy szeretnék nem csak szomorkodni ma, hanem egy szép győzelemről is beszámolni. Eddig sose vettük elő ezt a kenyérmezei csata, csatára való megemlékezést. Én nem tudom, biztos valami földrajzi tévedésem volt, azt hittem, hogy ez a mi hazánkon kívül esik. Erre megnéztem, és déva és vajdahunyad között. Van a, volt a kenyérmező, vagyis van ma is, az a neve ahogy hogy Alkenyér. Mátyás király, török ellenes politikája a végvári rendszert megerősítette, és a státuszkó fenntartása jellemezte. A törökök nem készültek ebben az időben nagyobb létszámú támadásra, de azért folyamatosan bebetörtek a magyar területre. Amit találtak, azt felgyújtottak zsákmánnyal, meg foglyokkal tértek haza. 1479 őszén is ilyen rabló Hadjárat jött dél Erdébe, körülbelül 20 ezer török martalóccal. A havasalföldi segédcsapatokkal kiegészítve Bátori István erdélyi vajda, mivel sokkal kevesebb katonája volt, nem szállt velük szembe, hanem segítséget kért Kinizsi Pál Temesi Ispántól és közben távolról követte a törököket. Október 13-án a foglyokkal és zsákmányokkal megrakott, emiatt nehézkesen mozgó török sereg a Maros mellett kenyérmező nevű síkságon táborozott. Bátori és Kinizsi is felállította velük szemben hogy jóval kisebb létszámú sereget. Bonfini röviddel az ütközet után szent tanukra hivatkozva írta meg, hogyan is zajlott ez a bizonyos kenyérmezei csata. A törököknek az első támadásukkal sikerült megbontaniuk az erdélyi sereg rendjét. Ehhez hozzájárult, hogy Bátori leesett lováról, ami nyilván kisebb fajta pánikot okozott. A vajda bár megsebesült, de folytatni tudta a harcot, startotta a derékhadat. Amíg Kinizsi a nehéz lovassággal oldalba támadta a törököket. A leírások azt állítják, hogy Kinizsi két karddal a kezében vett részt az öldöklő küzdelemben, amely a törökök szétszórásával és a foglyok kiszabadításával ért véget. A csatát követő örömünnepségen, a legenda szerint Kinizsi egy török foglyot, vagy éppen halott foglyot kapott a, a foga közé, és úgy robta a győzelmi táncot. Az ütközethelyén Alkenyéri, román nevén Sibóti vasútállomás mellett felállított emlékmű, Eredeti szövege megemlékezett a csatáról, és hozzátette, hogy Magyar Székely Száz és Oláh együtt védelmezte a közös hazát. Ezt a táblát eltüntették, és helyette van egy másik román nyelvű fölirat, amelyet lefordítottak, és ez így szól. Ez ez az emlékmű annak a ragyogó győzelemnek emlékét állított, amelyet Bátor István Vajda vezetésével az erdélyi hadak arattak a török felett a kenyérmezőn 1479. október 13-án Paul Kinezul temesvári ispán román hős segítségével. A neveket nem nagyon szokás lefordítani, de ennek a román hősnek a neve azért lefordítom, hát ha úgy jobban értjük, Paul Kinezul, magyarul Kinizsi pált jelenti, mint nagy román hőst. Na, ezzel kapcsolatban akkor játszunk le egy harcias dalt. elnézést. Úgy látszik, hogy, hogy akkor nem oda tettem be ezt a szal a cd-t egy pillanat mindjárt utána nézek, hogy hol van. Most akkor hallgassuk meg az éneket. Férekből, húzárokból, Isten úgysem megfizetődik, vonkartal menetelőd, vérszivatar seje haj. Sziro vigadom a gyar, vérszivatar seje haj. Sziro vigadom a figyata, Nem egyben volt, nem nem A kép, pontba szomorúság volt Fogva már nem tűrünk. a bigada, Hadd még emlékezzek meg még egy győzelemről, az Ozorai Diadal, amiről én évente a Í és Gyulának a versével szoktam megemlékezni, de most Rövidebben én elolvasom. 1848. október 7-én a Magyarország ellen támadt és a Pákozdi csatában vereséget szenvedett Jelesics Horvátbán, mintegy 7500 fős tartalék hadosztályát a magyarok Ozoránál bekerítették. A Horvát tartalékot Rót és Filipovics tábornak vezették, akik Székesfehérvár felé nyomultak. Jelasics vereségéről a Bécs felé való meneküléséről október 4-én Káloznál értesültek. Erre a tartalék hadtest megkezdte visszavonulását, de már későmet Ozoránál Görgei Artúr Örnagy is Percel Mór ezredes csapatai, valamint Tolna, Baranya megyei népfelkelők bekerítették a horvát egységeket. Rót és Filipovics tábornok a kilátástalan helyzetben letették a fegyvert. Pákozd után az Ozorai Diadal is megkezdett Szabadságharc első sikerei közé tartozott. Most hallgassunk meg egy őszi dalt. Egy új CD-ről Mérai, Kata és Jaj, Jajú játszák. Szeretnék két tudósra emlékezni. Az egyik Kittenberger Kálmán, aki 1884. október 10-én született. Afrika kutató, vadász, gyűjtő, 1906 907 között Abesszínjában a teljesen feltáratlan Danakil földön végzett kutatásokat Gyűjtött és vadászott a Viktóriató keleti részén, Ugandába, Kongóban. Páratlan értékű gyűjteménye. 1956-ban sajnos a Nemzeti Múzeum földgyújtása után ott elpusztult. Életének utolsó évtizedeiben regényeket, elbeszéléseket írt vadászati élményekről. Egy másik, hozzám egy kicsit közelebb álló kutatási terület... Balló Józsefről, aki 1979. Október 10-én halt meg. Orvos, patológus, egyetemi tanár, a hazai kísérletes daganatkutatás egyik megalapítója. A felesége Banga Ilona biokémikussal közösen felfedezték az elasztáz nevű enzimet, amely az erek falának rugalmasságát biztosító elasztint bontja le. Ezért mindketten kosúdíjat kaptak. Ez elég nagy dolog, ők a világon először ezt az enzimet fölfedezték, és azért mondtam, hogy közel áll, mert én is fehérjebontó enzimekkel foglalkozom. Most egy meglepetéssel szolgálok a hallgatóinknak. Nyári otthoni tartózkodásunk alatt találtunk egy érdekes CD-t, Toldinak a musicalje két lap, CD-ből áll, ezekből most lejátszok, ha tudok kettőt, ha nem, akkor csak az első részt. Ez a be, bevezető éneke, akik még emlékeznek iskolás korukból, azok fogják maguk is együtt mondani a tordinak a szövegét. I'm Ember, ha kellett a gáton Nem terem a párja Hetet-hét országon Ha most feltámadna S eljönnek Minden dolgát szemfényvesztésnek Vesztésnek hinnétek Hárman sem bírnátok Súlyos buzogányát Baritja köveit Öklelő kopyáját Elhüllétek látva Rettenetes pajzsát És kitacsizmáján Viselt sarkonytyúját Kedves hallgató, én nem akarok további eseményeket, inkább fölhív, ismertetni, inkább fölhívom a figyelmüket a következő hétnek a sűrű programjára. Tehát pénteken este 7 órakor, gyülekezés fél hétkor a katolikus templomnál és az atlétaklubba, és onnan megyünk 7 órára oda az 56-os emlékfalhoz, és gyertyás megemlékezés lesz szombaton. Szombaton este a csürdöngölő és az életfa ad egy hosszú műsort, este 6 óra 30-tól éjjel egy óráig. Először bemutató lesz, tánc és zene bemutató, majd a gyerekeket fogják tanítani, és végül is pedig zene, tánc és tánc tanítás lesz. Vasárnap Délben ebéd a Cserkészházban, két órakor pedig az ünnepség az atlétaklubban fog kezdődni. Következő héten, 27-én pedig a Magyar Örökség Központban Romsics Gergely professzor fog előadást tartani a Vaktisza és a Farkas Torku Hát ennyi fért bele a mai műsorba. Most nem tudom még hány dal tudok lejátszani ebből a musicalből. én azt hiszem a következő is egy jól ismert rész, Repül a nehéz kő. hallgatóink ezzel én búcsúzom a mai rádióadásban, és jövő héten Rozs Ildikó fogja vezetni a műsort. Mindenkinek egy kellemes hetet és jó munkát kívánok. Most a következő dalt játszom csak le, amennyit lehet belőle. Ez a musical következő dala, a vigasztaló a vers, az egy népköltés. Viszont hallásra jövő héten SUFM, New Brunswick, New Jersey, New Music.